Розділ четвертий. Воєнна нарада розтягнулася до середини ранку. Підозрюю, що впродовж уже багатьох сторіч усі заходи такого штабу схожі один на одний, наче дві краплі води. Фоном їм слугує жваве монотонне бубоніння, запах надмірної кількості кави, димна завіса в повітрі, стоси роздрукованих паперів і запамручення від постійного застосування картикальних оверлеїв. Коли я був маленьким хлопчиком, Усе, мабуть, відбувалося простіше. Велінгтон збирав довкола себе своїх же людей, тих самих, кого він холоднокровно і влучно називав покадьками цієї землі, і нічогісінько їм не кажучи відправляв на смерть. Я знову звернув увагу на товариство. Ми засідали у великій кімнаті із сірими стінами, що мали білі підсвічені прямокутники, сірим килимом, бронзово-сірим столом у формі бідкови, оснащеним чорними монідисками та кількома каравками з водою. По центру сиділа директорка Гледстон, яка оточила себе, згідно з ранжиром, сенаторами та міністрами, офіцерами та управлінцями другого гатунку, що, відповідно, розмістилися трохи далі. За їхніми спинами, не за столом, сидів обов'язковий гурт помічників, армійці званням не нижче полковника, а ще далі, на, здавалось би, незручних стільцях, асистенти помічників. Міністрілець не призначався. Із невеликим товариством інших кадрів, незрозуміло з якої причини запрошених, я сидів на дзиглику в далекому кінці кімнати, метрів за 20 від директриси і ще далі від офіцера, котрий головував на нараді, молодого полковника з указівкою в руках та повною відсутністю вагання в голосі. За полковником було розташоване сіро-золоте табло, а попереду, на піднятті, омнісфера, яку можна знайти в першій ліпшій голографічній ніші. В ряди годи в повітрі оживала і збиралася хмарка викликів по лінії зв'язку. В інший час над столом тужавіли складні голограми. Їхні мініатюрні діаграми горіли на екрані кожного монідиска та ширяли над деякими комлогами. Я сидів собі на дзиглику, спостерігав за Гледстон і робив черговий ескіз її портрета. Прокинувшись того ранку в гостьових апартаментах будинку уряду, залитих яскравим світлом та оки там, яке пробивалося крізь персикового кольору запуни, що автоматично розсунулися в час мого пробудження о 6.30, якусь мить я не міг зрозуміти, де перебуваю. І на загал був розгублений, ніби й досі шукав отця Лінарда Гойта та боявся ктиря і гетема стіна. А потім, наче якась сила вдовольнила моє бажання бачити лише власні сни, і в мене у голові все перемішалося протягом секунди-двох. Я сів у ліжку, хапаючи ротом повітря, перелякано озираючись та побоючись, що лимонний килим і персикові завіси Отот -от розтануть у повітрі, наче гарячкова мана, залишивши мені тільки біль, мокротиння, жахливу кровотечу, багряні плями на простирадлі та сповнену денним промінням кімнату, що розчиняється в тінях темної квартири на п'ятсаді спання, а вгорі наді мною нависатиме чутливий лик Джозефа Северна, котрий хилитиметься до мене, споглядатиме й чекатиме моєї смерті. Я двічі прийняв душ спершу водяний, потім акустичний. Убрався в новенький сірий костюм, що чекав мене на щойно застеленому ліжку одразу по вранішньому туалету, і вирушив у пошуках східного дворика, де, як підказав етикет Біп поруч із костюмом, подавали сніданок гостям урядового комплексу. Помаранчевий фреш підсмажена до шкуринки справжня грудинка. Газета з оголошенням про те, що о 10.30 за стандартним часом виконавча директорися Гледстон звернеться до мережі з усіх ЗМІ та речі спільній. Усі шпальти заповнили новини про війну. Двовимірні фотоармади блищали повнокольоровим вогнем. Із третьої сторінки витріщався невдоволений генерал Марпурго. Преса вилечала його героєм другого повстання Гайта. Діана Філомель поглядала на мене з-за сусіднього столика, де вона споживала страви разом зі своїм чоловіком-неандертальцем. Сьогодні вона була вбрана більш офіційно – у сукню темного синього кольору і без глибокого декольте. Однак розріз збоку нагадував про приголомшливе видовище минулого вечора. Вона не зводила з мене очей, навіть коли підняла, вчепившись налакованими нігтями смужку бекону, і манірно від неї відкусила. Герман Філомель схвально рохкав, читаючи щось у фінансовому розділі газети. «Міграційний куч вигнанців, або попростому рій, було виявлено детекторами збурення гокінгового простору у системі камна трохи більше трьох стандартних років тому», – доповідав молодий офіцер. Одразу тому ми підготували 42-е оперативне об'єднання Збройних сил для евакуації Гіперіона. Воно квантувалося від Парваті у станці Плюс із запечатаними наказами на руках, згідно з якими в межах портального переходу від Гіперіона мав бути створений телепорт-ресурс. У той самий час оперативна група 87.2 вирушила із району зосередження Солковтіката на орбіті Камна-3 із наказом зустріти евакуаційні сили Гіперіона знайти міграційний кущ вигнанців, вступити з його військовою компонентою в бій та знищити її. На Ерзаці крані перед молодим полковником впливало зображення армади. Він тиснув указівкою, і Рубіновий промінець розітяв велику голограму, підсвітивши один із кораблів ЗК у строю. Оперативна група 87.2 перебуває під командуванням адмірала Насіти на борту гебридів. «Добре, добре», – приборчав генерал Марпурго. Ми це і самі знаємо, Яні. Давай хочіше. Молодий полковник вдав усміх на обличчі, непомітно кивнув генералові та директрисі Глестон, і знову заговорив, але вже не настільки впевненим голосом. Шифровані передачі каналом «Світлоплюс», які ми одержуємо впродовж останніх трьох за стандартним виміром ДІП із точки тф 42 повідомляють про жорстокі сутички між розвідниками евакуаційних сил і передовими елементами міграційного куща вигнанців. Рою Перебив його лігант. Так, для мене весь цей показ незбагненної в'язи потаємних символів, кольорових векторів, базового коду і армійських абревіатур був китайською грамотою. І тільки провокував ще більше нерозуміння. Можливо, і для всіх цих великих цабета-політиканів він також видавався тарабарщиною, але ніхто з них не показував цього. Я почав на з Глетстон і з бульдожим профілем Мартурго на фоні. Попри те, що попередній аналіз засідчив близько 4000 тисяч вихорових слідів у Гокінгівському просторі заданого району. Цю цифру можна вважати хибною, правив далі молодий полковник Янін. Навіть не знаю, прізвище це чи ім'я. Як вам відомо, міграційний е, перепрошую рій може налічувати до 10 тисяч окремих одиниць, але більшість з них становить дрібні та неозброєні або досить нікчемні у військовому значенні засоби. Згідно ж з оцінкою відповідних сигнатур у микрохвильовому, на світловому та інших діапазонах, «Можна припустити, що...» «Перепрошую», – перебила доповідача Гледстон, чий постарілий голос різко контрастував із медв'яними звуками, які лилися зі сторони офіцера. «То ви врешті розкажете, скільки кораблів вигнанців гнанців мають військове значення?» «Ем...» – полковник зиркнув на старші чини. Тут прокашлявся генерал Марпурго. «На нашу думку, шість чи сім сотень – це максимум», – проказав він. «Немає про що переживати». «А який розмір нашої бойової групи?» повела бровою директорса Глецтон. Марпурго кивком дав знати молодому полковникові, щоби той став по команді вільно. Відповідав тепер він. В оперативному об'єднанні 42 близько 60 кораблів, директрісу. 42 – це ж наші евакуаційні сили, уточнила Глецтон. Генерал Марпурго ствердно кивнув, і мені здалося, що я помітив натяк на поблажливість у його усмішці. Так, мем. «Оперативна група 87.2, наша бойова група, квантувалася в систему близько години тому. 60 кораблів можна назвати адекватною відповіддю шістьом чи 7 сотням?» – запитала Глецтон. Марпурго глянув на одного з колег офіцерів, ніби закликаючи дотерпіння. «Так, мем, більш ніж адекватною. Директорі Сави повинні розуміти одну річ. 600 рушиїв Гокінга тільки звучить грізно». Це ще не привід переживати через усі ці їхні одномісники, рій або ті п'ятимісні кораблі, які вони називають уланами. У 42-му оперативному об'єднанні майже дві дюжини лінійних спінзорильотів першого рангу, включно з ударними кораблями «Тінь Олімпу» і станція «Нептун», кожен із яких здатен нести понад 100 винищувачів або торпедоносців. Марпурго понижперево кишенім видобув з неї електронну сигарету, а якщо виснувати з розмірів, той цілу сигару, заправлену рекомбінованим тютюном. Аж раптом, здається, пригадав несхвальне ставлення до них з боку Гледстон і знову запхав у кишеню. Чоловік спохмурнів. Чайна група 77.2 завершить розгортання на місцевості, нашої сукупної вогневої сили вистачить на добрий десяток роїв. Суплячись далі, генерал кивнув Яні, щоби той продовжував. Полковник прокашлявся і тиснув указівкою на ерзат екран. Як можна побачити, оперативне об'єднання 42 без проблем розчистило плацдарм, необхідний для початку будівництва телепорту, який ми розпочали півтора місяці тому за стандартним мережевим часом, і от щойно вчора завершили о 16.24 стандартного часу. Перші надокучливі вольтежерські наскоки вигнанців у точці ТІФ 42 було відбите без утрат. Генеральна битва відбулася, а за минулі дві доби пройшов і головний двобій між загонами оперативного з'єднання і головними силами вигнанців. Епіцентр битви знаходиться ось тут. Яній іще раз махнув рукою, і під кінчиком указівки частина ерзаці крана спалахнула голубим вогнем. 29 градусів площиною екліптики, 30 астрономічних одиницях від світла гіперіона та приблизно 35 сотих астрономічної одиниці від гіпотетичного краю хмари Оорта в цій системі. Втрати? Спитав Лі. У межах прийнятного, враховуючи вогневий контакт такої тривалості. Доповідав далі молодий полковник, сам вигляд такого говорив про те, що він ніколи не наближався до зони ураження ворожим вогнем ближче, ніж на світловий рік. Свою біляву чуприну він акуратно зачісував на один бік, і тепер вона блищала в насиченому світлі ламп. Знищено або зникли безвісті такі кораблі-гегемонії. 26 швидких ударних кораблів, 12 торпедоносців, 3 факельники, дозаправних гордість есквіта і крейсер «Третя дракона». Людські втрати уточнила директориса Гледстон, її голос звучав дуже тихо. Я не блискавично позирнув на Марпурго, але той же самосійно відповів на запитання. Близько 2300, але рятувальна операція все ще триває. Ми досі маємо надію відшукати вцілілих членів екіпажу Третього Дракона. Він поправив кітель і продовжував далі. Цифри треба оцінювати в протиставленні із підтвердженими втратами вигнанців, які становлять щонайменше 150 кораблів. Під час наших рейдів у глиб міграцій Рою було ліквідовано ще десь 36 суден, включно з розплідниками комет, гірничорудними заводами та найменше одним командним кущем. Міна Глестон потерла в пальці. Чи враховує оцінка утрат, наших утрат, пасажирів та екіпаж корабля-дерева «Ігдрасіль», зафрахтованого під евакуацію? «Німем», – хвацько відрапортував Яні. Попри те, що в названий час відбувався ворожий рейд, наш аналіз вказує на те, що Ігдрасіль знищено невигнанцями. «А ким?» – здивувалася Глецтон. Наскільки нам відомо в даний момент диверсантами?» – він вивів на екран ще одну карту системи. Генерал Марпурго звірився із годинником і проказав. «Ча ж переходити до оборонних рубежів на планеті, Яні?» Через 30 хвилин директрісі виголошувати промову. «Я закінчив ескіз Глецтон і Марпурго і озирнувся в пошуках нового об'єкта». Непростим завданням міг би стати Елігант, що мав невиразне обличчя і з ніби по крихах незбираними рисами. Знову підвівши погляд я побачив голограму із глобусом Гіперіона, що вже перестав обертатися, і, перш ніж остаточно завмерти в картографічній проєкції Робінсона Берда, розгорнувся в кілька послідовних двовимірних проекцій кусокутну квідестантну боне, ортографічну розеткову Вандергрітена з розривами. Композитного гомолосинусоїдну Гуда. Я всміхнувся. Це була найвеселіша річ від самого початку засідання. Кільком представникам Глестун уже вірвався терпець. Їм потрібно було ще хвилини з десять провести з директрисою до початку трансляції. Як вам відомо, почав полковник, за шкалою тюрон є, подібність Гіперіона до стандарту Старої Землі становить 9,89. Та Христа ж ради, прогорчав Марпурго. «Переходь до диспозиції, крапка!» «Так точно!» – злитнув полковник і підняв указівку. Упевненість голосі куди й поділася. «Як вам відомо?» Тобто, він тиснув на північний материк, що плавав у повітрі і не мов би конячої голови та шиї, що драним краєм уривався там, де мали би починатися м'язи грудей і спини тварини. «Це еквус. Пасмо островів, що простяглося на південний схід. Тут і там зветься кішка» і Дев'ятихвістка. Насправді цей архіпелаг має понад 100, хай там як, другий найбільший континент аквіла. Ви могли помітити, що його обриси нагадують орла старої землі. Ось тут дзьоб на північно-західному узбережжі, ось тут випущені пазурі на південному заході, та мінімум одне крило здійняте простягається на південно-східне узбережжя. Ось ця частина називається плато Розкрилля, і вона по суті недоступна через вогнелісся, але ось тут і ще тут на південному заході Розташовані головні фібропластові плантації. Деіспозиції, прогорчав Мартурго. Я накидав ескіз'янім. Виявилося, що передати лиск від поту графітовим стрижням неможливо. Так точно. Третій материк, Урсус, трохи скидається на ведмедя, але тут збройні сили не висаджувалися. Оскільки це південний полюс і він фактично непридатний для життя, попри те, що місцева самооборона має тут пункт спостереження. Здається, я не відчув, що белькоче. Тому він виструнчився, за тилем долоні витер верхню губу і правив далі трохи стриманіше. Основні бази сухопутних сил ЗС розташовані тут, тут і тут. Його указівка підсвітила райони навколо столиці міста Кіц, високо по гриві Еквуса. Підрозділи ВКС взяли під контроль головний столичний космопорт і другорядні литовища тут і тут. Не торкнувся Ендіміуна. І Порт Романса, що розташувалися на континенті Аквіла. Частини сухопутних військ розгорнули також обороною тут. заблимало дві дюжини червоних вогників більшість із них на шиї та гриві еквоса, але деякі сягали аж дзьоба аквіли йоколись порт Романса. І вони складаються із десантної механізованої протиповітряної і протикосмічної компонент. Ставка вважає, що на відміну від Бреші, битв на самій планеті не відбуватиметься. Але в разі будь-яких спроб вторгнення нападник отримає гідну відсіч. Міна Глестон звірилася із комлогом. 17 хвилин до початку промови і прямого ефіру. Що з планом евакуації? Нови набути самовладання Яні знову послабло. Він увічі поглянув на старших офіцерів. Евакуації не буде, проказав адмірал Сінг. Ці плани були лише позірними, щоб заманити вигнанців у пастку. Глестон схрестила пальці і тепер перебрала ними. «Адмірале, на Гіперіоні кілька мільйонів людей». «Так», – не став заперечувати офіцер, – «і ми їх боронитимемо». «Та питання не стоїть навіть про те, щоб вивезти хоча б 1060 чи скільки там громадян гегемонії. Якщо ж упустити в мережу 3 мільйони, то ми спричинимо найсправжнісінький хаос. Крім того, це неможливо з огляду на безпеку». «Ктир?» – поцікавився Лігант. «З огляду на безпеку», – повторив слова колеги генерал Марпурго. Він підвівся і забрав указівку в'янім. Молодик нерішучи топтався на місце, не знаючи, що йому робити – стояти чи сідати і йде саме. Зрештою він зробив крок назад і сховався у глибині кімнати поруч зі мною, ставши ніби за командою вільно і витріщившись кудись на стелю, виглядаючи там, чине завершення своєї кар'єри. Оперативна група 77.2 уже в системі», – сказав Марпурго. Вигнанці відтягнули свої сили назад, у центр свого рою, приблизно в астрономічних одиницях від Гіперіона. Хай які в них цілі та наміри, система безпеці. Гіперіон у безпеці. Ми чекаємо на контратаку, але знаємо, що зможемо її стримати. Ще раз повторюся. Хай які в них цілі та наміри, а Гіперіон тепер у складі мережі. Питання. Питань не було. Глестон покинула приміщення у супроводі Ліганта, зграї сенаторів та помічників. Окремо, мабуть, за статутом, гуртувалися військовики. Адютанти порозбігалися а кілька репортерів, яким дозволили бути присутніми на засіданні, поквапилися до своїх операторських команд за дверима. Молодий полковник Яні з неуважним поглядом та дуже блідим обличчям так і залишився стояти. Я ще трохи посидів, розглядаючи мапу гіперіона на ерзаці крані, і з такої відстані подібність материка Еквус на коня здавалася ще більшою. Зі свого місця міг розгледіти хіба що гори хребта вуздечка, та оранжеве забарвлення високогірної пустелі під оком. На північний схід від пасма я не знайшов жодної позначки оборонних рубежів Збройних сил. І взагалі жодних інших символів, крім дрібної червоної цятки, яка могла виявитися мертвим містом поетів. Гробний часу на карту не нанесли. Таке враження, що вони не мали військового значення, як і не відігравали жодної ролі у подіях цих днів. І все ж таки, яким чином я знав, що вся ця війна всі ці пересування тисячних армій і долі мільйонів або й мільярдів залежали від вчинків шістьох людей у непозначеній області оранжевого і жовтого кольорів. Я склав альбом для ескізів, порозпихав олівці по кишенях, пошукав поглядом вихід і подався геть. В одному з довгих коридорів, які вели до парадного входу, мене перестрів лігант. «Ідете? А не можна?» – перевівши подих, запитав я. Гант усміхнувся, якщо так можна назвати, вигин угору його тонких губ. Аж ніяк, пан Северне. Проте директриса Глестон просила мене переказати, що сьогодні по обіді вона знову хотіла б з вами поспілкуватися. Коли? О будь яку мить після її промови, знизав плечима Гант, коли вам зручно. Я кивнув. Буквально мільйоні лобістів, кар'єристів, майбутніх біографів, підприємців, фанатів директриси та її потенційних кілерів. Віддали би практично будь-що за хвилинку часу з найвідомішим керівником гегемонії – директрисою Глецтен. А я бачу її, коли мені буде зручно. Ніхто ніколи не казав, що всесвіт при здоровому глузді. Я проскочив повз ліганта і рушив до виходу. Згідно із доволі давнім звичаєм, будинок уряду не мав телепортів публічного користування у своїх межах. Відтак від захисних перепон біля парадного ходу треба було ще трохи пройти через сад, до присадкової тої білої споруди, яка слугувала прес-центром, і телепорт-станцією водночас. Новинарі обступили центральну відеонішу, звідки впізнавана «Подобай тембр» Левеліна Дрейка «Голосу речі спільної», створювали фон для промови директриси Глестон, що мала життєво важливе значення для гегемонії. Як і в нову його напрямі, знайшов вільний портал, продемонстрував свою універсальну картку і вийшов у пошуках бару. Грант що й нові її діставалися, була єдиним місцем у мережі, де можна користуватися телепортами задарма. Кожна планета надавала щонайменше один свій квартал найкращого міста, а Сі-23, для розваг відвідин крамниць і барів. Барів особливо. Подібно до річки Тетіс, Гранд-Анфілада бігла між телепортами військових габаритів, кожен за вишки по 200 метрів. Замикаючи сама по собі ця нескінченна головна вулиця мережі, фактично була стокілометровим тором матеріальних насолод. Можна було стояти, як от, наприклад, я того ранку, під яскравим сонцем центру Таокита і розглядати перспективу телепорту Анфілади, за яким ховалася нічна алея Наденебідрай, оживлена суцільним неоном та голограмами, хопити краєм ока шматочок головного центру Луза і в той же час знати, що позаду нього, в яркуватих тінях верхів'я божегаю. Розташовані бутики, цегляні вестибюлі і ліфти, що спиналися до крон, найдорожчого ресторану Всемережя. На все це мені якраз начхати. Мені потрібен був звичайний бар. І їхня типова клієнтура на ЦТК складається з бюрократів, новинарів і підприємців, а тому я сів на один із бусів анфілади і зійшов на головній дразі сьомої дракона. Тутешня сила тяжіння багатьох відлякувала, вона відлякувала навіть мене, але з іншого боку гарантувала не такі людні зали в барах, куди ходили винятково, щоби випити. Я зупинився у закладі, розташованому на першому поверсі, майже непомітному за вертикальними опорами і технологічними шахтами, що вели до головних торгових ріштувань. Усередині було темно. Темні стіни, темне дерево і темні завсідники, поміж яких смаглява, як оце я людина, вважалася напрочуд бльдошкірою. Непогане місце, аби перехилити чарчину, тож я й випив. Спершу подвійну порцію шотландського віскі а потім перейшов до серйозніших трунків. Але навіть тут я не міг спекатися Глетстон. У далекому кінці приміщення з плаского телевізора на мене дивилося обличчя директриси на синьо-золотому тлі, яке використовувалося для урядових трансляцій. Послухати її зібралося кілька інших питущих. До мене доносилися уривки її промови. Забезпечити життя і здоров'я громадян гегемонії, неможливість наразити всю мережу або наших союзників на небезпеку. Відтак я санкціонувала повноцінну військову відповідь. Вимкнє цей клятий ящик. Де мене раптом дійшло, що це кричу я. Усі відвідувачі аж були озирнулися, але звук таки прикрутили. Я трохи поспостерігав за ротом Гледстон, а потім махнув бармену, щоб той повторив замовлення. Трохи пізніше, насправді ж могли спливти цілі години, я відірвався від випивки і зрозумів, що навпроти мене в темній кабінці хтось сидить. Кліпнувши, через якусь секунду, я почав опізнавати людину в тіменому світлі. На мить серце заторохтіло. Фані. Але я ще раз кліпнув очима і проказав. Пані Філомель. Вона досі була в синій сукні, у якій я її бачив за сніданком. От тільки виріз чомусь здавався тепер глибшим. Обличчя й руки ніби мріли в майже непроглядних сутінках. – Пан Северне, – озвалася вона практично пошепки, я прийшла по вашу обіцянку. – Обіцянку? – я знову повинен бармена, але той не реагував. Спохмурнівши, я зиркнув на Діану Філомель. Яку обіцянку? Що значить яку? А мій портрет? Ви забули, що дали мені слово на вечірці? Я вже зробив той портрет. Я класнув пальцями, проте зухвалий бармен навіть не вдостоїв мене поглядом. Звісно, але мені потрібен портрет у повний зріст. Я зісну та осушив чарку з віськи до дна. Я зараз випиваю. Та я бачу, сміхнулася пані Філомель. Я вже зібрався йти до шинквасу, але я передумав і повільно сів на витертий дерев'яний ослінчик. Армагедон, промовив я. Вони граються в Армагедон. Я уважно подивився на даму і трохи примружився, намагаючись зосередити на ній свій погляд. Вам відомо те слово, міледі? Навряд чи він принесе вам іще алкоголю, відповіла вона. У мене вдома є багато випивки. Ви могли б собі підливати, поки будете мене малювати. Я знову примружився, цього разу хитріше. Може, я й перебрав зі спиртним, але обачності поки не втратив. А чоловік? Діана Філомель розпливлася в надто променістій усмішці. На кілька днів лишився у будинку уряду. Вона перейшла на шепіт. У такий відповідальний час він не може віддалятися від можновладців. Гайда, мій транспорт одразу за дверима. Не пам'ятаю, щоб я платив, але напевно таки зробив це. Або ж зробила пані Філомель. Не пам'ятаю також, щоб вона мені допомагала вибратися з бару, та припускаю, що без допомоги не обійшлося. Можливо, і шофер. У спогадах відклався чоловік у сірому кітелі зі штанями. Пам'ятаю, як спирався на нього. В Емтешці був досить таки прозорий із середини ковпак з ефектом поляризації для спостерігача ззовні. У салоні ми розвалилися на глибоких подушках сідінь та виглядали у вікна. Я нарахував два портали а потім ми звернули з анфілади і набрали висоту над голубими ланами, що розкинулися під жовтим небом. Закрутисті будинки, побудовані з якогось ебенового дерева, здіймалися на пагорбах в оточенні макових полів та бронзових озер. Ренесанс-вектор. Занадто складна загадка, щоби міркувати про неї в той момент, тож я схилив голову на скло і вирішив відпочити якусь хвилинку чи дві. Для того, щоб подужати портрет пані Філомель, доведеться відпочити. Над нами пропливав сільський ландшафт.